С елегично трио Ре минор от Рахманинов влизаме в последната тема в предаването преди всички. Голям международен фестивал, посветен на камерната музика, започва в разлог в петък събота и неделя. Той ще се състои в читалището в град Разлог. Разлог България е уточнено в скобите, защото този фестивал се прави от израелското семейство, което живее в Разлог Николай и Марина Фридман. Известни музиканти са поканени на това първо издание. Ще дам пример с канадския цигулар и композитор от руски происход, виртуоз, лауреат на много международни конкурси Станислав както и Ецуко Хиросе, пианистка от Япония, която преди време раздели първата награда на името на Марта Аргериш през 99-та година, сега за първи път можем да чуем Марина Фридман, също пианистка, която заедно със своя съпруг Николай Фридман е в основата на първия породе рода си международен фестивал Камерна музика в Разлог. Намираме я на телефона, а за превода да разчитаме на Владимир Бернер с съдействието на посолството на Израил. Добър ден! Добър ден! Здравствуйте, Марина! Утро, здравейте, доброе утро, Ирина Добре утро, добре Ирина. утро български слушатели Добро утро на българските слушатели Марина, защо Разлог? Защо България? Как решихте да направите Международен фестивал камерна музика в Разлог? Е, наш любовни роман Любовният с Разлогъм роман... и България и Банско начался 3,5 года назад С Банско, с България започна преди 3,5 години Мы приехали седа на зимни каникулы и просто влюбились в, в това место. А, через три месяца мы три здесь приобрели маленькую квартирку в България и в, в Банско. И а, здесь потрясающе, совершенно а, природа, экология Екологията е страхотна. А, горы, река, реката, гората и плюс къв всему, всичко останало прекрасни, отзивчиви, топли хора Имате ли и... родова връзка с България? Мы не живем в България Живем, живем, България. живем в, Израил. в Израил Работим в Израил Но, ми Но често, от... идваме, често, в Банск, често идваме Много често идваме в Банско и в Разлог в, момент в как един момент, и как туиста, като музиканти, като туристи, обиколихме целия свят. Но в който момент разбрахме, че мястото ни е тук. В Израел и ние живеем тоже в едно малко очарователно градче. И ето на близкия ми скулптур. Единственият... единственият минус беше това, че няма класическа музика тук а какво провокира любопитството ви към България? А, простите, я не поняла ваше любопитство к България? Любопи... Это не това не е это това... В это место. В это не е просто не это се в это влюбихме в това место, предусечко в природата. А как разбрахте, а, че а, е толкова хубаво в България? Първото ви идва не тук. Първо ваш плес, Как ви решили, что здесь подходяще место для вас? По принципът мъжа а, ми го реши, той от Молдавия и, природа и природата повторяю, тук му напомня мет... детството му. Искам да повторя, става въпрос за природата. Люди, у нас очень много Хората също така, много български приятели имаме. На практика между нас няма язикова бариера. Вашият съпруг Николай Фридман режисира фестивала, така, така е описано в официалната покана. Интересна е думата – режисира, избира изпълнителите и съответно произведенията. Кажете ни повече за връзката на вашия съпруг и на вас самата с музиката. Да. Мой муж скрипач е альтист. Он на протяжение 25 лет работал в Иерусалимском симфоническом оркестре. Той е цигулар, той е артист. В дълги години, 25 години, работеше в Иерусалимският симфоничен оркестър. С дирижором таки как Бертини и Бернстайн. Бертини бяха режишер, э, диригенти, с които той работеше. Музиканти, таки как Ида Гендель, Генри Шеринг. Генри Шеринг, това са музиканти, с които той работи. И когда прошествии 25 лет он ушел из оркестра години, уже через полгода. Вот, впустую оркестра полвин года покосно. Он уже стал делать организовывать концерты каверной музыки, в Израиль. Израил. И вот сейчас у нас сега, мы приезжаем в Израиль в сентябре, у нас начинается 13 сезон в и започваме 13 сезон. Ето, ние, каква и начина, че това е фестивал, в течение на 10 концерта, в момента. А става въпрос за 10 филе, абонементни вот концерта, които с голям успех протичат. Това е интересно, 13 сезон в Израел. И първият първи да. първи фестивал да. в разложение. Т.е. Да, използвам ми ми използваме богатият опит и на работа с музиканти на организация на концерти. и Бизе, Офенбах, студента Шуман, Рахманинов, с който започнахме. Какво ги обединява в тази програма, която предлагате в Разлог? Да, я поняла. Какво е, че все композитора е Всички... разных с епох и разних стили, що между ними общива. Но... Всички тези композитори са от различни епохи, са от... представители на различни стилове, но има много общи неща между тях. Мы решили в течение Решихме трех дни подвести на три дни слушателя от легка да и класическа музика на гораздо более сериозно. От легката класическа музика към нещо много по-сериозно. Если ви посмотрите Ако первый день, видите это първия ден, става въпрос за български и руски романси, оперета, за оперета, за мюзикали. Единственото, единственото произведение, сериозно произведение това е концертът Аранхуест за китара, концерт, който ще бъде изпълнен от израелският китарист Йор... Йорам Зарбип. Във втория более ден вече става въпрос рецитал, за по-сериозен рецитал на пияно, където ще вширим и Лист, и е Шуман, и Шуберт. А, уже в а третия ден вече приключваме фестивала си с Рахманинов. Това е нещо повече от сериозна музика. В каква посока искате да се развива страната, в която избирате да организирате вашия международен фестивал на камерната музика. А какво бъдеще искате да видите за България? Твърде малко време сме прекарали тук. Три години не сед. Кой знае колко много време? Мы знаем, че в има много културни прояви, нещо, което не радва. Много ми се ще да повярваме, че в такива градчета като, като Разлог, като Банско, бихме могли да помогнем за развитието на класическата музика и тук. Много ми се ще да се надяваме, че инфраструктурата би могла да се развие в по-добра посока. Много ми се ще пътищата да са по-гладки и по-светени за сега, като че само това куца. Ето да все всичко това се компенсира от оплутата на хората, от листни. тези топли, отзевчиви, добри хора. Ще има ли втори международен фестивал камерна музика в Разлог? Зачудих се дали търсите и дали получавате подкрепа от институции или сами правите всичко? Uh, я поняла um, конечно, Разбира се, мы взяли на себя. сега поехме всичко на прищите община, си, с помощта зал, на общината, която людей, ни предостави нам залата работе. и хора, които ни помагат да работим. Uh, Има два хотела, взяти, които ни помагат да настанят музикантите. Манко за жалост не можем в ги Банско и в Добринища са тази хутели. надявам се, че това ще стане традиция. Този фестивал ще се провежда всяка година. И для этого нам нужны бъдот, конечно, за това ще ни трябват, разбира се, помещ. спонсори, хочете, ще ни трябва финансова помощ. Много не се ще да можем да докараме тук много по-голям Квартет, състав, квинтет. квартет, квинтет да докараме. Но, это дело Но всичко е въпрос сказать, на време. Искам да кажа, че много даже от международните фестивали, вверху. дори най-знаменитите, стават в, в малки градчета в Сълца и, этим и благодарение на тези становятся... фестивали, тези места, се превръщат в туристически центрове. Всичко това зависи от качеството. От качеството на музикантите, които свирят там. И от професионализма на организаторите. Много ми се ще да вярвам, че начинанието не ще има продължение. Я очень приглашаю... Каня, българските слушатели, българските слушатели музики, любителите на класическа на музика фестивал. да дойдат Поверьте, на нашия фестивал. Повярвайте, ще ви бъде приятно. Благодаря ви, Марина Фридман, пианистка Марина и нейният съпруг цигуларят Николай Фридман, едно израелско семейство музиканти, което организира първия по рода си международен фестивал Камерна на музика в Разлог. Благодаря и за превода на Владимир Бернер. А ако сте в Разлог или близо до града, не пропускайте. В петък, събота и неделя вечерта от 19 часа в читалище Разлог. А и завършваме с още едно изпълнение на една от гостуващите пианистки Ецуко Хиросе от Япония.